ان من کو نا مې نصحاب النار تبشيره صاحبانه د اورنا او ولذلك د اور چې دی جزاء الظالمين جزاء الظالمانو د دا قاتلان او دار قاتل ظالم دی الله په کوئی پتو واطلقو نفسه واس اما دکد لرا پس راضی راضی کدل لرا بيګدي قابيل لرا نفسه او نفش اما ربي سو قتل اخيه او وجل ذحل روح فقد له مدوجه اصبحا اوګر دې دو اصبحه مانی سوار من الخاسرین د تا وانیانو نا هغه څو بګي خسران دوه قسمت لري یو په دنیا ته خسرانو کو چخپلې مټې ده نه په خپل اړې پرې کړې کا او څنبي وی جو خا انما لا اخلحو کساعن للیه جانې بغیر صلاحي نور ور مټې ده نه او دا اخرت شو شو اخرت چدې چې کوم دې قاتل دا قتل عمد شو د بدهمنې دروازې پران استا مشل رحمی کټ کړه او باندې د دې تمام ګناوون شو چې څوک دا ګناوون کوي نو دې و سره پکې شریک دی قضا پر حدیث رواه البخاری وګې اٹول اٹول خبره بکر علی قران دې بدهمنې په دنیا کې او په آخرت کې دوه ظالم تباہ شو الله په کوئی پبا صلی الله را اسن خیر وی بیا چې کوم دي تفسیری مظاهری کې لیکلي دي چې بیا را دغه کو چې موږ نو بیا یې پر پښات ګرځو د دې په بیا ګرځو چې او دې نو وی هغه لیکلي دي چې یو کال په شات لري دا خبر لیکلي دا او بیا چې دي نو بس بیا وی وړه یو خارغه کو او بیا خارغه ټوم بل مرګ دی وسره دی هغه په پنځو کې نیولیو بل رو ابا سره دنجي واده واده واده خوره دا کړله خوره دا کړله او کنده ویستا بیا پکنده دې راوږړو په پنځو خوري په وربال من دا ترکه ده ته خدای چې دا چې کاوس کرو کا مولي دا اول مړې دي کا دا اولنی مړې دي په مختز مکر ده نه مخکبل مړې نشته دا, دا چلے وته بیا ول مولې کړې دي چې خیر قرغته الله دا چل خو او قابلیت یې اون خو او قرغته یې کله هغه ته خو خدای خدای لیکلی وداده دې دانه چې دې په خدای باندې دې کارغنه او زیات سپکتی عزت ته د کارغی شاګرد کوم په دې مساله کې په دې پښې او نه غرس رضا کانل غراب دلیل قوم سيهديهم سبیل الحالکینا کدا ته نه دي شي اجه غراب یو قوم دلیل بس لاغذ حلاکت پوتا کلاوی الله قال اللہ پا کوئی چی بابا صلا اللہ راولی گو غرابا یو غراب یو قارغ یب حسو چی ٹونگی یوالی چی الارد پا زمکا کی بحثتا تاویا بحث پا لغت چی بحث مانا دا پا لغت چی الحمدللہ پا حشیلی کردی بحث دیتاویا چی اوڈکی راوالی او پا دیزمکا کی وے چی دا دکی پا دیزمکا کی اکثر او ده بحث ویو ده مباحث سینم یو بل سرطو گئی وی کنه اپا اسطلاح کی بحثت وی اس ایجابی یا ده سلبی پدلی سرار اللہ را اولے گئیو قارغو یب حثو چه ترتیش کعوزاؤس خیل ارد پزمکا کیلی یوری افو ندید پانر چه اخیدہ قارغو دے چکای په یو واری وارا یواری مواراتان چې سره دې پټهی سو اتا اخیه ها اغلاش تخپل روح اغه دانچه تخپل روح اغلاش قال مزدان سروي يا وئلتا اے زما افسوذا دا دې دین دې ال حاضرشا تاکم دې يا وئلتا دا دې خپل وئل ستوي په یي شدته شدت تحصر ادې کړه الیف په یوز د یای اضافه کې دي د یای متکلم فعل مسکري یا ویلتا اے افسوز ادمه عجزتو زاجد زا شما ان اكون چز شما د دې یا ویلتا شزامی کوم تاسو ته خبره کړم اسمه په ترجمه کې وتی اشاره وکړه زاجد شما نكونه چز شما من اڅو مثله هاذ القرہ کښنده دی کارب نو په اواریه سو اتاخی زب پټ کما اغه لاش تخپل روح الله وی په اصبح من النادمین دی اوګر دی د دخت ایمان نه باندې ایمان خبر میتا ټوکړ یاد ولر من اجل ذلک الله په کوئی من اجل ذلک دې کنا به سبب ذال کر ظلم العظیم په سبب د دې جور می عظیم دا واقع هوندې ده کنا ای دوی انتصاب به صالحین کوي کنه کوي تاسو يهودو او نصارا انتساب به صالحین کوي نو په دې سره بداو د انتساب به صالحین ختم شي چې پیغمبران وجل صالحان کوي د دې وجنه ختم نه علا اسرائیل د اسرائيل موږ کلیګل په بني اسرائيلو باندې تخصیص ته بني اسرائيلو ولی شو ځکه چې دوی پیغمبران وجل دي کنا او سره د دینه چې په دې خبر خبر دي دا تاوی بجنک بن شایرو تخصیص بدی ته بار وکړنه دي عادی چوی دا دومره زړورتیا کړی د پیغمبرانی وجې دي ختمنا علی بنی اسرائیل چې انه شانه خبره دادې من قتل چا چ ملک نفسن یو نه پسو یره بغیر نفسن بغیر قتل نفسن بغیر د عوز د یو نفسنا ولیکې شاشت کو صحیح دي کنه او فسادین دا فسادین په چا تطی پن فساد ترتی بغیر فسادین بے دپساد نفر مکه کی تخریب کاری مثلا نزه کرے قطائی طریقی نزه کړي نفک انما قتل الناس تاریک سر د او وجه خلق ټول عبد الله ابن عباس رحم ایټول زکه وځي چې او کیو سړی وبجنوم دې جهنم تزي او کدا ټول وبجنوم د قصه دا او ومن احیاها اچا چې دا زم دا د ان پس پر خودو نفک انما احیا الناس کنا نو د چکم دیږي چې زم دې پر د خلک ټول زګا چا ثواب هم نه ماله د او بل ټول خلق دنا سالم پات شو اوله کجا اتوم ازما د قسم چې لاغلی بیت رسول او پیغمبرزا پیغمبران زمان بل بیينات او معجزات او جاهروسره ثم ان کثیرا منهم او بیا دی جات دینا بعد ذالکا بعد ذالک التشدید العظیم پس ته دی تشدید عظیم نفل ارض لمشرفون پس مکه کچ کم دینو سو او تجاوز کوي د حد دا عبادت او د طاعت او د انسانيت نه جن انسان ژوندنم پکې تیری مسائل زمادي رې کده امتحان دي وایګي په بزاین ته هم شه پرکو مرګ لري چې سو ګناونه دي چې مقرر کړې دي په دنیا کې دامه شه پرځه ده د تطوسکو او چې څو غو نه ولې چې دا غې د پلار الله په دنیا کې حد مقرر کړی دی د ديشما توګه او بیا چې خدای دروازه ول چې دا غو نه بډیر قبیح دي ها چې الله دنیا کې حد مقرر کړ یو عقوبته په آخرت کې راځي چې خو زموږه خبري دي کتبو و استلا آخرت کې ماته کوي نبی استلا آخرت کې ستا داسر په دا حد په دنیا کې زوحد حدود زواجر دي دا څو چکه الله پاکه حد به دې چې تیوي وګوره دا کا کالج ته نه ته تا پوسو کی چې دا څونه ګناونه دي چې داګه پره هدايا کی کتاب الحدود چې حدود سره مونږ ووجو او دا پا دا په دلیل سره خبره بیان کو چې دا څوک ګناونه دي چې داګه حد مقرر دي په دنیا کې زماده گو وګت وګوره سوري کم کم تاسو خموږه کناش پټانه دا کم کم ته پوسم کوم کار څو چې دا چې په دې او کنا دا چې دې چې د پرې دمه تبه ماته ثابت هي بیا به ار یو حد کای دې هیڅ ها ها ځیناده قصاص کوي دا غوناده چې قصاص طالبوی قصاص نو قصاص غوناده ان چې معنا درځي قتل <تس> بها ها قد والا كسمو يا تيوي <تس> يبديو ها ما شي زين قتل ديمو زينو ديره ها ديره تبي <تس> شقتل دي ها شرع خوري ده شرع بين زم بين زم کوم يو دي د ګنا دي الله وا ها دي ها دي كذب ما هدي شربو کنه تا هدي ها دي شربو هدي كذب وريوني چت يا دوي ها ده كذب وای وایه مرګ یا خلد داګه را حزنی دا او تای طریقي دا په یی چبلار ماسته او قطای طریقي کوي داګه سزوم په تک اجازه کده لاندې ذکر او قطاو تطبیق کوم نو نه لاندې ومغد بل نه دی وړي دا پینځو ګونهونه دی یاد دراګه ثلاثه چلیدای نو زين هدایت خلاف دې طریقه قائم کنه په یی کې هدایت کلوایونه د چي سو حدود قران انبهابا ازکه ورشک پهګه زکه خبره کومه ویږي چې په دې کې حدود څمره خدای ویلې دي مداد المخلوق ته دې لپاره الله ویلي دي دې کټولو کې پیدا د مخلوقو جنا کې الله حد ویلې دي ولی تزید انصابو پر راضی نسب په خراب ویلي دي مدام مخلوق پکې پیدا ته کندا شراب خوړې کې حد ویلې دي ځکه چې سدي چ دې کې عقل زایل کېږي چې جوهر د انسان دی. او یادachelorette شي. او شوی وی فی. کله قال صاحب له عینایا شارح الهدایا. دې پښې تر. او ذکرت. نقشه یې، الله وایي چې انما جزاء الذين بيشک جزاء د ان کسان محاربون الله. چې بيشک یې یو یوه محاربون اولیاء الله. دې کنا. و اولیاء رسوله وهم المؤمنون جاءو مسلمانان دي چې بي جنگ کوي دا الله او در رسول سره یعنی دا اولیو در خدای او در رسول سره چې مسلمانان دي او ويصمونت فل ارض او دي کوشش کوي پزماکه کې فسادن پیدا فساد پر حدنه سره پګناون سره دي دا دا جزا داده چې اين قتلوا چې بي ب قتل شي قتل کړی شي در طبقات کې دي ان قتلوا فقط قتل، کسله يو وجل ان قتلوا فقط قسري فقط وجلب او يسلبوا او يا به فسليكري شي پس تا قتلنا کله چې قتلیم کړی دي سړی موجري دی او مال یې دی چې و سړی موجري دی او مال یې دی نو پس تا قتلنا به فسليكو او تقطع او يا به پري کړ شي ايديهم له سندفي و ارجله من خلافن عدل بدل عدل بدل سمانه د دې عدل بدل سمزداق دي خیله ساوګه صحپا خیلات اوګه صحپا دا په انګ صورت کې چې سر پمال یا غشت دي او یون په یا بدوي چې کم دینو کې کې اوشل شي من الارض د زمکنه فې کې کنا دا کلا چې سر په سړی یا رول دي نه سړی و جلي دي او نه مال غشت دي نو دې بجلا وطن کو ها شافیس ہے وہ جلاواتن بے کو بلخرت بے جلاواتن کو امام اعظم مطوئی چلتا بے پسانت کیوں خدا دا چھے پا جیل کی بے واشو دا یون پول پہل ارد دا مانا چھے دیو اوشل لیشی دا مختص مکن ہے چھے جیل کی بے واشو حتی یا موتا یا توبا اللہ پا کوئی چھزا لکا دا سلو جزا گانے وایا لہم خز یون دا, دا دویر سوائی دا پا دنیا کے ولهم في الاخره عديده من طارخه پا العذاب العظيم دي كتبو و باسي ا کتبو باسي نو بیا موخذ نشتا اا. الا الذين تابو مگر ان گسان چه تبو باسي د دي ګناونو او مال مرت کی وغيرها من قبل ان تک در علیکم په خوا ده دینا چلا تاسو په قدرت بیا مون دلی نئی. تاسو په قابو بیا مون دلی نی نو څنګه چه تر اصفوری حاکم پی حکم نده کره اکا حاکم پی کل حکمو کی نبیادا ماپشی کبه بیقینا نقصاد کی نا دا ماپی تو اوکا قبل دا حکم دا حاکم نا اوچه حاکم پی اوکا حکم مولگی دا قصاد او نبیادی دیخ زر کرتے ماپیو کی اون بیقی ساد کی حکم دا حاکم بنا ماپی دونا بانے پیشوی من قبل انتق دیو علیہ دا مانا دا چه تانسو پی قابین ندی پیان من لا حاکم حکم ند لګولې اج حاکم په حکم له دې نه یاد ذکر ته دی ما پیو کوم نقب دی خبر به اخلاص الشویا موله پالمو نو پوي الله غفور رحیم الله پاک بخون کې مرحبا دی نو ددن حچ دین حدود الله ساتي ټول او کول عبادت نه ساتي دی با سلام الله پاک پدې را روانات مبارک کې دا وی چې نجات د دنیا دا خیرت دا او کامیابی و پلاخ تا دنیا دا خیرت دا پسلور سیزن موقع پا دا پویگه یا ایوها الذین آمن وی او ایمان شو اتقو اللہ بی امتقواشو او دا تقوانی بار بار مانا وکلو اقصام بیم بیان کرو و بتاوی لیه او طلب کیا دے خدای پا ته وسیلہ وسیلت سے شاید ایمان مجاہد وي قطا دا سیر تَقَلَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ تاسو ورلج دې شادي الله تعالی طاعات او عمل هغه شی باندې وکړي چې خوله پاک راضي کوي دغې نو وسيله چې دینو سو ما ما تقلبو بهي الى الله تعالی چې تقربې الله ته کیږي بس انه کارمال وغیرہ حاول چې کنا وجاهدو تکاسید جی پیګه وته تفسیر کبیر و غیره که څو ان الرجال لهم الی کی وسیلتون وسيله من حاجت ته وېږي ان الرجال لهم الی کی وسیلتون ان یا خذو کی پتکه حلی و تخزبی د سره او تا ته کوم دی حاجت تی حاجت تی دات چن شي د په تخ ذبي تک حاللي پ په تکحللي تخذې نرانجو لګ خظام ب ل کو چیر ت خاصهشي اورهاج ته او ووجدو او تاسو اوجنګېږ سره د داې ظاهونه چې کا دي او د باې نهونه چې نهنفسې ان دیفی سې پهلا د خدا کې او په د خدایېفی س م نه اض پی سبیل الردایہی عللکم تفلحون دې دا پاره چتا سو مراد کامیابی پخپل مراد چې تقرب الاله دې ان کفرو کفروا دې نذام المیگی چې انسان د پاره کدا سچ پدا زمکه کی دی او دا دې پر د قیامت پر کی یاد دې په مسیر باندې نور نو دې به دا سزا عذاب نخلا چی کی کپدا په مخکنی سپاتو اربع او بخلا چی اما کني شي په تو اربع او بخلاصي کې دا مناسبت وایم عمر کې دي پدې نخلاصي جيمان وصله نه پسي شي په تو اربع او بدي نجات دي مومي ان الذين كفروا مي شک ان کا کافر شي دي لو ان لهم کثرت دي لپاره دا لو كم لو دا لو امتناع بالپاجی دی ګرداق زیات شرطیا فرضیه د واقعیت ها فرضیه د واقعیت جمیه ما فل ارض یو انسان د لپاره کی دی شی یعنی باختہ ته پدې نه پوښی کین دا واقعیت وشو ک پرجیه وشو پېکنه دا د دې کبیلنه دا قل انکان لرحمان ولدن فانا ول العابدین دا کبیلنه دا څه پیفی دالو امتناعیه دی ع الذي نه کفرونلو ان نهلهم که چرتهشي دبي دپار دا خو نهشه کېدي خو کیان ما جمعیان پول تمې طول او به مثلله هو او وقدره هو او په مقددار ددي مافل ا مع د د سره شي د به پیکې که نه وزور کې په سره په بهور کې پهې سره دا بهه ب ذلكط به دا لره یټې بې دا بهیچ رهن دا دی دا, دا دا زمیر د بهی دا فزید اشمشارې لګیدل دي ها یعنی بهی کبه دا کا بیدا لکا دا پزید اشمشارې لګې دو دګه دا پیداشوا چې دا زمیر د جاری شو په مجرا د اشمشارې نما قبل کې د بشیان دینو په تعویذ نمشکور سره بوته اشاره توسی ولی په پی پریفي دا غزې دی دا خبر مخ کې چټن واتی رشیخه دا مننه ووکړله چدا وژع ا د دې لپاره سزا ده د ماکا علیم کې مې درې تحقیق وکړې دی یاد درا چې په ییل پمانه ده پایل دی یا د مفول دی یا نفس مات دی یریدونا پیگی بی با ارادلری این یخرجو چلوی اوزی من النار د اورنا لیکن وما هم خارجین منها بی با نیو تیدون کدر دا اورنا یعنی دا خواهش تا بی با پوری شکن با پوری کی گی وما هم عنها لغائبین ملتاق شئرین اولا هم عذاب و مقیم او د دید پار عذاب دے دائمی اللہ پاک بلعو حق بیانی و سارقو مسارقه تو پیگی ار رجل اي پیگی وسارق پسمنه ار رجل الذي يسرق او والد والمرته التي يسرق ادا سم دکتا ار توقف وکړه <laughs> اسمي دي کنه پاله دي ترجمه وکړه وسارق هغه والسارق تو اخذ چغلوکی لیکن دغه شولیشه موصل شاشي په هشیه لیکلي چې دغه سارق په سارق کې مقدم دی او په صورت نور کې اذانیت او اذاني مقدم دي اذانیه مقدمه ده نو دغه جواب نه دی جواب پکې ده یې کړی دی چې د زنا چې دي نو داريمدار په شخوت تي شخوت په زنانو کې دی او د دا سرقي داريمدار په جرأت تي جرأت په نارینو کې دی په او سارق وسارقه تو فقدوا تاسفری که ایدی هما ایدی هما که ايمان هما خلاصنا ولی ده عبد الله ابن مسعود سدق قص قرتی ایدی هما لا سنه دین په اوله سرقه کی بهتی خلاص پری ابن مسعود سدقه ده کی مسجد کی راغلی کی ايمان هما کی دت ولا پری کی ام دما کا سبا پیږي دوزو جزاء ام دما کا سبا اځه دا ان ویدې ملو شو دي ترجمه کی اشاره کوي په یوه ځای به ټول شی باغره ابيما کا سبا چې دي کم کا سب پر دي چې سرقده نکالم من الله نکان چې دې کنه عقوبت ته وي چې پدې کې من ادا سارق ميو د غیر شارک مې دا عبرت چې دبل لپاره عبرت وګر دي نکالم من الله دا عقوبت ته د خوږه طرف نه والله عزيز الحكيم نپمندا با چاچه تو بوستلا مواتہ کله خیدې شریعت سره من با د من بعد د شرک کتی پېگی الله ظلم وی ولې ماته ته ظلم معنا کړي وا ظلم په لوقت کې ستوي وزر شې په غیري محل کې او په شریعت کې ستوي پېگی ظلم پېگی تصرفا ملت ته غیر کې بغیر د اذن الغير نه او د وا اصلح عمله عشل حمبول حضرت پای کی کنا او پای دکی د خپل اعمال د دوسری وکړه درسته وکړه نپ ان الله یتوب الله متوجی کی چې په پر رحمت ترا ان الله غفور رحیم علم تعلم آیت تنفیږي چې دا کوم احکام الله پاک را لې ګړي دي د دې الله وجه علم تعلم د دې معنی مته استکړه و چې کوم په په خبره مې کړی و دا علم تعلم کنا علم تعلم تن پیږي نه تن پیږي چ ان الله له ملک السماوات چدا الله دا پاره دي تصرف او واکه او سلطنت اسمان نو د زمکو ینده علیا ته او د سفییا ته پیږي په سلطنت اسمان نو د زمکو ته دله پاره دي مچ کوم قانون په دې زمکو او اسمان کې مقر واسعته نو سيد کښی نه کبي زایق خبر په خپل ځای ته کدا نو اطيب من يشاء الله عزام برکی هغه چاته چې را دی وشي او وجق پرو لمن يشاء ټیک او الله بخنه کوي هغه چاته چقوخي شي نو معلومه شو چې حقي می مطلق قم دي دي نو پدې اپکی او پدې سردان د غوند کې حکمت دی د حکیمه مطلق ام شو دیک دا راز شوب دوچې درېما او الله معنا كل شيان قدير او الله هر قادر دي کا په اوک عذاب دي نو قادر مطلق هم دي دي دغه خبر مې تا ته معلومه کړې قادر مطلق کم دي شو چې سګل پس خوخه دا څه کارو شو چې مې تاښته دي وخه درېما پره کې ماته اښته بل خبره کړې واه به یاد مره دینم تا دینم چې لا کړې ادا چې دین په پې کې خیبر په خیبر يهودي هغه د خیبر يهودو کې یو دوه قسم یو اصلي او یو زنانه جناقړه او دوي د سردارانو دوړ د اشرافونو دوي خاندان به په او د الله دوړ محسنین کورونه بادو او چې ده کنا ولمو نه ته پوسو کوو او ویو ته بیا ځکه کار دا شورا څوک یې چې دا محمد رسول الله تدته وې دا دوه کسان لريږي کې دي شي چې د ویګ رجم دی یو کنه اصل مخاله توراب دی یو علا فی باندې شدي یو او هردا پکی او رجم پکینی او زمونږه تورات خو رجم دی خو په ام کوې چې دینه خبر نه کوي او غوري او ویته چې د يهود د خیبر وی چې د مون رسول الله سره تعلق نشته هغه وابه یوه سره پکره پښه د مشروبې وېدا بني نذیرو د بني نذیرو د بني قریظه وې د بني قریظه وې دا وی وسره معاهده دا وی ته بور بیاستګ تا وی ترال وېدا فسکار شوې دا د ولا پوزه او او وی ول ما مون ته وی دي کنا کوي چې ډوریږي څلډری یو وی او کدا نه چې راځي مې وورو پام کوي چې وینم نه بس وېځ دات نه نه پوي شو ا دې باره کړه علیل نو دا بنیه قریزه د ځان د پر راغلي دی کدوې د یهودو د خیبر د پر راغلي ما سره دا دوا نکه ست یاد لره او صدا ګوړه او کله چې د خلای د قانون نه چارو ګردانی کړي ته نو الله په دې مسله باندې سخت نتیر کړي د ډیر ځای پر پدیږه الله په خبره کې رضی اللہ پاپوی یا ایو حر رسول اے پی غمر علیہ السلامہ دا کمان دادا جی دانی دائی تعظیمی دا یا محمدوی وطا ویلی دی کہ یا ایو حر رسول دانی دائی تعظیمی دا جانس ریاد لرا یا محمدوی ندی ویلی یا موسیٰ دائی ندی ویلی یا ابراہیمو آر دانحازا داوودو انا جعننا کر پر خلی پتن دته یا محمدونو ندی ویلي دغتا محمد لفظ صلو رزه قران عظیم کې راغلي دي او په ارزې کې اغم په ندا شغي سره نه دي دی راغلي دي نو په هغه کې تعظيم شوي دي هغه کې الله پاک ددبه بری تعظيم کړی دي صلو رزه فقط راغلي دي هغه ارزې کې بتو غور چې رښتوبه داسې لفظ ذکرې چې هغه په سخت تعظيم دلالت کوي نازل دا هدائی تازیمی دا یا ایوها النبیو یا ایوها الرسولو یا محمدو انہ دے ورے لا يحزن کاللدین غم جندینکی تالر اللدین یعنی صنع اللدین صنع دا آئی کسانو یوساریونا چا پتا سره سرور واقع کیجی کی فیل کفر پا کفر کے من دا دچان دی مناللدین دا آئی کسانو نقالو چاوی وی آمنا چا منگ ایمان رو لی دی بیان خدا چوی کنا منګای ایمان لوردې خو به اقواه هم د بیا اقواه هم په چاپري مو تعلق دي فقالوا pore ka pa amanna pore قالوا pore قالوا ب هم آمنا چې وی وای په خلیبانه چې منګای ایمان لوردې ر او ولم تؤمن او پېګې قلوبهم ولم تصدق قلوبهم اې مان نه لوردې د دې ژوند نه غا تصدیق نکې بل ومن الذین حد خبر الشور وشا او دا اې که سامنے چي هي ويا هو ديان دي په اې کنا چدا سدي چدا چکم دي کې قوم دي چې بنی قريزه دي سماعون دا دي عقبت اول خصلت بد وترين خصلت اول دي سماعون صحوږي دي للكربي دروغتا چې کم دخپل او سماعون او دي وق بې بڅېپت سمعنا دي وقيه خودن کي دي خبر استا تا قل قوم اخرين اجل قوم آخرین اخرين دپاره د یو قوم بل چاغه يهود د خیبر دي چاغه څوک دي چې يهود د خیبر دي لم یاتوک داس لم یاتوک په ترکیب کې سوال کې شوه دي آخرین اخرين د قوم صفت ته قوم اخرين قوم اصل قوم چې اخرين دي اصل قوم چې لم یاتوک نموصوب پا صفت ہے شو کنا ارازی جی یو صفت مپرد دیو بل جملا دا او درین صفت بدترین دا دے ظالمانو یو حرفون الکلم چې دوی سکی بی بدلی آگلی مید تورا ممباد مواده پستاغین شو خدای پا مناسب مقاماتو که خودری دی دوی رد و بدل پکی کئی کوي یو زیب بل دیتو دیو بل زیب بل دیتا او یقولون او بی وی اغا چانتا چو را لے گل دی. يقولون وايد به اغه چاته چرالېګلې دي مته شو شو کلا لېګلې دي چې ان اوتیتم هاذا کته تدرکې شو تاسو ته دا حکم چې دوری دي مختوره ولدي په خر سور ولدي وبم خبره وکړم ځېو خبره مېشه پر کوم چې بیا ويغه وخو کو سجين د پاتېنه به حي له بیا ما علم اندي ان مختوره ولبلېس ولا خبره تاسه او فخر باندې شوارې کې والا توباشي حدیث ذرا کړه نو خوزه په انطلاقه مرګ نه وجهاتی چې سړی سړی به کدا څنګه نو بیا دونو کیسوی دي ته زمونږه دا زمونږه دا زماني غفدې کم پټتي چپتي بیا نو پټې کم چپتي کدا سنت دي پاکستان نه ته یا دومږي ظالمان ان اودیتون حدا په خوزو نه دا په سرستر کې قبول کړی ری نه نه خمو لیکه او الا لم تو توو حکدان کولی بل حکمه بالرجمی نه په ذروزان ته ساته پري خير اسره حضرت څوکره پاتره حضرت مبارک ته چلال کم اس کې چرته مختر سره چرا حضرت ته تبي به دي محسنان دي بیا او جواهان جواهان نبی اقار کي به پټي اکران خبت خبر اخلاص ہے اکران نو بس په اکران سام رجم جاری کی یا جلدم جاری کی ناغوات ایوی ویخا ویستانس حکم دی وی رجم رجم او رجم کمیتاست خبر اکڑی و مقدمت القرآن دی چل تلاوت منسوخ تی باقی الحکم دی الشیخ و الشیختو او زیزان زنیا پر, پر جموع همان او نقال من الله والعزیز الحکیم جدا تلاوت منسوخ تے حکم باقی دے تے تا نو دا بس حضرت او توی رجم دی وی پتہ ورا تھو حضرت ویشتا حضرت مبارک او توی ویشتا پکی وی وستیت تھا وی عالم دی تا سوکلی ل عالم دی وچ مالک ابن زید او توی چا او دارنگی چکم دینو سوحی بی پدک ویدہ بس ویران والی چرے وستلنو تیبی بس تورات روڑی تورات مبارکی روڑی وینیشتر پکی دا تورات روڑی میں آئی دی ظالم تلاوت کوجی مالک ابن زیب چدی کنا دی تلاوت کو د تورات میں شکلہ غزی رات دا رجم کنا نا قلتا که دا سلاس کی خود دا سلاس کی خودیس دا دا حدیث مبارک بیان کم دا سلاس کې خودو نو حضرت له خدای مرګ دی ورکړی سلام ناس دی وته ویې ای زالما ای زالما به د لاس ته دي خوا کته د راځي ما یاته ویغه د دې لاس ته لاندې پقید مبارک پقیدو هغه روشني کوله بس حضرت به ټیک تا وې قاضبان یې کانه دایشته یې او بس درو یره وی خو خو زدل مخه ته نو نو باندې قلم دی وړه خودی تعو خیال نو یره د مسئله زمون ځه د دینه زين بالکل ښه او زين اوس حضرت <تشفت> ته بیا د طبي ته خپل خبره زو توا ماته حکم کو چرجم ورګي رج میک رج میک راکنه په ما خیر جم کو دوانې مردار کلی مې شو په اوسه شو خو حضرت یې وست ان ما وی حضرت مبارک کله حکم لګولې دي نو دا تر چو تر پاسه نه غیم نشو منی کو دي دی دیو نصراي په بيش چې حکم لګولې دي ممن په حکم به ولته اے سره پیته دغه چې حکم حضرت خبره بخلا ممن يريد الله او څوک چلنا اراده وکي فتنتو یا ادلالو په دغमराह کولو فلن تملک له تبه مالک نشي اختیار به ون له دې من الله من ادلال الله نل د گمراه کولو نشي په د په فتني کې ته په نا غنائک الذين نا که کسان لم يريد الله چا الله ندي اراده کړی اي تطهيرا چپا کې د كفر نا زلون د لهوم تل دنیا خز جون د دې په دنیا کې خزې در اخرت مه تاسو بار باروي چې ډیر زیاده باني یو قتل کړو باني نذیر جلا وطن کړو ازا او لهم بل اخرت عذاب عظیم کنار مخلد دی او ثمعون دږي د دې للكذبه دروغته او اکانون فوجدا بل داسدی دا درې دا درې خراب قاصلت نه بیان شو د سلورم قاصلت خراب اکانونا او شخص پرونکلی اقل نه دی اقل نه دی اقل شغدس مبارکی شغدنه اقلون فالعون وذن نه دی شخص پرونکلی شخت د مال حرام لکر شوتو نه نو په ان جا اوکا تدی تا ترال تحکم بینهم رالل نحکم وکم په ما بین د وی بی کی چکل اهل ذموی چکل اهل ذموی نحکم بکای او اعلن عنهم یا د دین ای راز وکا چاهل زمه نه یمرګر یا دا شاول الله مبارک تفسیر دی نو دا مونږو کو نه یاد په منشوخ نشي خپل باقی وي اچان دا سوی شه تک اس کتا ترال یعنی پنجهو که سمانه ته بسنګرال یعنی ته محاکمه مراته ع روڑا محاکمه روڑا تحاکم وک تا ترالل نو صدی احکم بینهم تدادوی پا مابین کی حکمو کا او آرد انهم یاد دوی نئرازو کا جادا تخیر پرستنی آیات من سوخ شمدی چوانی حکم بینهم بیمان دلاللہ دو خبری میں پاکیو قریر دا او ان دو رد انهم او کتا دوی نئرازو کی تدوی پا مابین کی پیسلہ نکے فلن یادرو کا رسول اللہ تا تا شیئن یو پوٹے ام وین حکم تا حکم که پا ما بیند دوی که نفع فی یہ او تا حکم که پا ما بیند دوی که بیل انصاب کما هو شانو کا لکه دا خستاشان دائمی ری که نده ایند اللہ یحب المقصدین بیشک اللہ پاک محبوب گنی چکم دے انصاب کون کی اوکر پا کا او صرنگی بدوی یحکمونکا ی جعلونکا حکمان دا بابی تصیر دیجئے سرنج به ویتا حکم وګرځي او حالم داري دا تعجب تعجب خبر واخ واجواب دا له تعجب دادا شو وين تورات او په دي دوي پنځ باندې تورات دي اپائي كه حکم الله دي چرجم دي نو دي پتا سرنج حکم کی ثم يتولونا او بیا خیر چته حکم کړی نو بیا په چ سره ثم يتولونا بیا ورګردانی کوي من بعد ذلک من بعد التحکیم پتاره یې چې حکم کړن بیا موږ د پکه نشته ولا سې دا د چواما ولاه کبال المؤمنین نن دې دا کسان بال المؤمنین ولا بالتوراۃ ولا بالقران نه په تورات یې وانهشتونه نه په انجیل او نه په پا الله پاک بیان د شرف ته تورات کای بیا بیان د شرف ته بیا بیان ده شرف ده شراپت او ده عزت شان ده تورات بیا بیان ده عزت شان ده انجیل بیا بیان ده عزت شان په قران ایږي الله هر جل جلال چې انا انزلنا التوراته تاکي شرم نازل کړي من نازل کړي تورات مبارک فيها بودن چې پدې کې هدايتو بودن سمانا پې کې دې کې هدايتو د احکام او د اعتقادیاتو او ونور پدې کې رڼا و د احکامو د عملیاتو باندې وکړه کبه نه کپرغ نه تا او کو بری دا په دې کې هدایتو د احکامو د اعتقادیاتو او د کې نور د کې رڼا و د احکامو د عملیاتو او يحكموا راځه يحكموا د په لې مزاري ده پر د استمرار ده يحكموا على سبيل الاستمرار حکم بکاو په دې باندې پیغمبران کم پیغمبران الذين اسلموا چاغت تابیدو ټول اوامر او واحيو د خدای تعالی اداپی لِلذین حادو لِلذین حادو کې ولمو د خبرې کړې دي چې دا لِلذین حادو په انزلہ پرمو تعالی ته نابل شیویو د پاره د اګې کسانو حادو ادم احتمال لري چې دا متعلق په حکمو پرشي چې دا په سلی د چانه پاره کولی حادو نه اګې کسانو د پاره جی یہودیان وو پخوانی یہود د زمانه د مصالح سلام او پیګو کنا او ور ربانیون دا ربانیون پچا ته ولی مرفو ده دا پنمیون اتر ته يحكم به النبيون ور او حکم بکاو پدی باندي پیګی کنا پیګی خدا فرست دروشان پیرانو پیګی او ربانی شاته وی خدا ای پیران د نسوارو ها ازا اول احبارو او علماؤو دیہودو خدا بیاد دارے احبار عطب پر ربانیون سنگھا دے پھرے که ار ربانی حبر دے ار خبر ربانی ندے چا عملی پینینو حبر دے او ربانی ندے عطب صحیح دے کسی ندے ہوئی که ندو دے پا ما بین خصوص مطلق دے که ندے ار خبر ار حبر دے او ار آآ آآ صحبر ربانی رب نده ربانی رب من خدا پرست عالم نو خدا پرست عالم با چې چه عمل پیوکی او مخصوص مطلق تیگو لی نا تب سیده کسی نده بیمستوح پیزو رادا جی بیمستوح پیزو پس خوب دا اگه بانده چیدوی نگاہ بانان مقرق شویو گر زو شویو تلب بینه تدب شو من کتاب اللہ پې کې کنا د کتاب د خدای نه من ان یبدلو خو چې بدلې نکی نو قران بس هي تغیره پتورات کې انجیل کې او پدې کې دا ولید ته تحریف وشو زکروره تحریف پکې وشو چې داګه حفاظت چاہتا والو علماء د یهودو درساره و تا او قران یې وی ګوري تدیر نکیږي وایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا له له حافظون د دې حفاظت په بلغه رښتې د نو چې په پاکستان نه نه کار چې مخلوق ته اور سپارلی شو نو دا د هغه بش خرابوي نو ځکه به مستمن کتاب وکانو او دی وو د خدای باندي دار چې تاسو بل دې زمواري یې موږ کوچوک او تبديلونه کی دا تاکید د ما شو پلا تقشو ناسا من جرئی گیا دا خلقون اے یہودو چه حضرت مبارک ناکم یہود دی موجودا یہودو موجودا یہود گری پلا دا موجودا یہود دی گری اگر پخوانی یہود پیداوسا من جرئی گیا دا خلقون اے موجودا یہودو چه دا حضرت سیپت پٹوے پیگی آیا ترجم پتوی وخشون آزما نوی ریگی چه ترمان مکوی ولا تشترو آتا سماخره بی آیاتی پا مقابل رائی تن زمانکی سمانا قلیلا پیگی کم حاکیقت عوض بی حاکیقت عوض سمانا قلیلا دا مانا دا بار میں تویج دی ومن لمحکم آچاچ پی سلو نکلا انزل اللہ با آنکھ سر چالنا نازل کردی ان پولائک همل کافرون او قال اکرمه بیگی امن پکا حال المک مکه المعظمه چې جہادن به او کہ انکار پزن نکیو سرداغه نه په پیسه نه کینو بیا پاشکتيو کافر مطلب مسلی ٹھیک ده دریم پولایک همل پاسقون دا تقنن په عبارتي مرادي دی او ته فنون په عبارت علیهم او مونږ غلیکلی په دی یهودو او دا زمونږم شریعت دی کنه د دوه مپارکه مې دایات مبارک تاسو په یادو ویلو کنه سره د ترجمه دا د دوه كتب عليكم القصص بالقطا الحر بالحر والعبد بالعبد والمسا بالنساء نده تنپس تنپس په مخابره کې دي کڼدي ata ta posli shashik kadar to ko kitab kim widi che sharai'u umman qablana shari'atun lana ma lam tum sah wa lam tumkar alai chaghe mande naskh ni واکتم <مترجم> نارهیم <ترجم> کذ اټرته مو میکره او بیا هم زر زر کو ان النفس جنفستری که خرد یو کا حبط دیو کا ارسوخدی بن نفسه توقتل بن نفسه دا بن نفسه د دې متعلق مې دا وقدن کلی شپ مقابل د نفس کی ولعینو ولعینا او سترګه چدا بل عین توفؤو بل عین لم دولی په مقابل د سترګی کی ولانفا او فوزکه دا بالانکه تقطع بالان په مقابله د فوزکه والاذونو بالاذنه تطلع بالاذن او یو وګ با پریکی په مقابله د بلغه کې او وسنه او غاغ چې دی بس سننه هدایکه وی دی تطلعو بس دا بيشتي شي په مقابله د کې اول جروح او, أو پیگی او جروح پیگی کنه او قصاص پو جروو او کې به مساوات وی زحمون کې به مساوات یې نو چې دیسونه زخم کړی دی اقمر زخمم باغ کراولی په سره د دې نه چې د حلاکت پکې یړنی نبي دا زحمون اے طالب دې خاګوره ماته ګوره دا زحمون شودي لس دی شجاع لستي او په اخر هدایت کتاب الدیات کې به په انشاء الله لسره لګي نو پس کاغه نبرته دې په حق کې کا پوي دا سی پی دی دے کزدی رمو گئی ما خوصل پی ترجمه میں اکڑا او جروح خان سبا پا مساواتی مطلقی جروح نا گوری نو پا من تصدق بھی چاچ خیرانتو کو ددیق سانس بھی پا دیق سات سره په قاتل باندی چا دب اسمان ما کری ایماناشو کب علیشو حیدہ اے کزدی آنکس ہم گوری وی دی دی خیر نپوهو کفاره الله نده در دره لپاره کفاره شوا سمنا چې د قاتل ماف کوو نده د تمام غونو غوناوو او بل دا اوس لګومه ده دا نه دا چا سره لګوم د ولیج المقتول سره اوس د خدي قاتل سره لګو پمن اغسري تصدق اغ قاتل چې د خیراتو کو بده قصاتو چې اقرار یو کې چاو ما سړي وجريتي مالکه تک والا ټیک ده نپوهوا نہ دا تصدق چي دي چې د پښتو ساس د تصدقو کوزانې په کې ورکو دا کفاره ده د لپاره چې توبه وکستل او ومن لم يحكم اچا چې په سلام نه کړبي مانذ الله بولا یکه مظالمون دا ظالماندي وقفینا دا بیان د شرافت انجیل مبارک ته په بیان د شرافت مبارک مبارکنه وقفینا او موږ یا کی بادی ګریرا تګو کو الا आसारهم په आसार د دې انبیاء عیسی ابن مریم مصدقل چې دې تایید کوم کډل ما بینه یده دا هغه شی چې مخکې دی اغه من تورات تر کېد کسرې نما بیان دی کنه اغه ما بینه یده څه چې تورات دی او بل وا اتینا هول انجیل موږ انجیل مبارک فيه فدن پدې کې هدایتو پې د احکامو دسو پې کې پدې کې هدایتو د احکامو ایتقادیو او نورو د پې کې کنا اورنواد پر د احکامو د عملیاتو موصددکن بل چې پدې د دې چې د مسدکو لمابېنه دې من تورات ناګې تلدی کېم کو بل وحدان هدایتو سر طرفایا فهي كان اول نظر خیره پر ہدایت و موعظه او نصیته للمتقين د پرهیزګاران متقين تخصیص وکړو چې دوی په کتاب د خدای باندې پیدا دي وليحكم او پس وقلنا وليحكم فهي كان امر شغادا امر غائب دي وليحكم او موږ وی چې په اساس په کې اهلل انجیل مما په هغه کتاب باندې باندې انزل الله او ملم يحكم څنګه ا په درجه مسالې ته څومره لا تاکید ورکوو څومره پکتولو کوو ته وینې په هر کام مخالفت تبایریږي ځان ته دروازه ده په دې دم مصايب پرانشتل دي خدای دی توفیق راکېچد یس حکم د خدای نه شړې ودول کې کم ده کیږي د حکم نه ودول شوي دی الله په سخت نکیر کړی دی اغم لمن حکم بمنزل الله او وأنزلنا ذا بيان لعزمه الشان ذا قران عظیم مبارك ورا منزلنا اليك الكتاب من نازل كرید تا قران عظیم بالحق وبالصدق مصدقا لما بين يديه من الكتاب من الكتاب من جنس جنسي جنسي كتاب ومحيمنن ادي سدي ومحيمنن عليه اود الدين نه جحبان جنسي كتاب داغه په مزامینو نه کا باندې کدی هغه خرابې نه خرابې هغه بل ومحيمنن علی محیمن من شاہدی علیہ په دې جنسی کتاب شاهل شہادت پس صحت او صبات ورته ہیں ور کوي کنه ور او عدالت پر عدالت علم او قضا نه کنه په حکم په حکم په چته قضا شر شره محلوپا فقم بینهم بمنزل الله او بل یو درې مترجمم د محیمن شوه ځای مو کومزا مینل کتاب او محیمنا حاکم دی په ټولو کتابونو دا په ټول من څوک کوي محکوم دی او دی حاکم دی محیمن دی په یځند چې حاکم دی په ټولو کتابونو نو دینه شکت هغه من څوک دی راز دې جو بمنزل الله فقم بینهم بین حمیمان جلاللہ ولا تتبی او تتابی داری مکا وقا اخم دا خواہشاتو دا دوی دن دے که خواہشات تی د رضا دا یہود دن دے که خواہشات تی یقنا ویش پخری صورا والوالی ناجی عمّا پوئی دا عمّا سری دا دا مطالق محروب او باقی شوی د حال حالکونک عادلن پداسحان کی چتو عدل کې هم ما د هغه کتاب نه یاکه چې تاسو تراغلي د حق نه الله پاک وی چې لن دپارل کل لن منکم دپار د ار یو استاذ او بني ادمو جان نه منکم منګا کرد ولي دې ازاسونه شرعتا شریعت شرعتا څه څه اسم مصدر دی و من حاج قلو لا من حاج من قلو لا رازجي او الله پاک وَلَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کَنْ شَتَدَا خُرَيْرَ عَدَوِي لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِرَةً عَلَىٰ وَحَرَتَاً وَعَلَوْا وَحَرَتَاً وَحَرَتَاً اعتنیتاً صحبیلی فارتاً اکڑاً اکڑاً ل يبلوکوم چتحانو کې به تاسومان دیفیما آاکم پویږې که نه چا هغه مطي او عاسی په خیرکاره شي نه پسته لقلل خیرات پوی کې تفیر مداریکېې کړي دي چې مراد د خیرات نه کل لما عملله بهی پهږېتلوار کوي پسته دکل خیرات ک پهسته د کو ل خیراتولی دکه چې پتهکو خو لاظمی چې غ ده نه دامن شک دی په حافظ فتهکوو توندی کو د یو بلنا قبل الوقار مصرا ده چې پوتنن شي الى الله مرجوکم جميعا فإنا مرجوکم مما كنتم تختلفون شغا سري الله به پر سلام کې په ما بين تاسو کې په اعظم سلو کې چې تاسو پکې اختيار کړی دي کومه په سلام برهاني به اک عملي ها عمادي برهاني خو سم شوي دا نه حکم دا تاکید دما قبل له وانه حکم بينه په تاسو سره کومه بين د دې کې ه ب منل الله وله ت ت بیاوا هم تا بدارې دلی دخواشاو مکم دا د نهې سخواشاتی او وضر هم پو کا نه او ځانته نه سا ا یفتتی نو کا چ تا خط نهکی یفت نو کا چ خط بالحقنا ان بعض د مع د ان زل الله لی کو وهور لجمم نکوین تولو کبیر اجو کو عالم پیشے چې انما يريد الله الله اراده لري ان يصيبهم چې الله پاک مصیبت ورسی بیتا عذاب ورسی بیتا به با دما به با دما به شامت به با د سپیروال د با دي هغه ګناونه چې دوی د چا غت تولی دا کو کې جاری نه کو جاری کو او دا په باضي او په ټول د باندې بسدا پر وخت د قیامت کې باندې او که شوګردي چې په دې ټول د تا نه او کل شکر باته په ټول د و پر قیامت ور او ان انکسیرا من الناس او دې چې تا خلق نه لفاظ شكون پیګل خارجون ایمان یا خرجون علی الطاقت پیګل پاسک د کافر شي په تم راځي د مسلمان مرځي الله په کوئی چې په حکم الجاهلیتې دا حکم باندې منسوخ دي دا دي يبوونده پارا م په مقدم دي اصل کې عبارت دا سي دي اي يبغون حكم الجاهليه قامزه مقدم شوی دي واجب الصدارت دي يعني اصل کې څنګه یې عبارت وایي صدرات وا اي يبغون حكم الجاهليه تا کښي قدشتون کې کنا 6 زبود مقتدي صدر کلام در پت او شش چیز بودو مقتدی صدر کلام او رپسی شعبسی شش چیز بودو صدر کلام در طبع پسی حان